për këtë brumë të rëndësishëm, që pejti në varet pastaj e ardhme një popullit. Një të gjithimi dëshmitarë shikush në ruar se familje tonë, familja Kosovare sot, familja Shqiptarën për gjithësi, kudë që jetojnë vlëzrit tonë, kudë që në përcilin, familje tonë asot kanë të shëguar nga e kaluara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 mungesa e rolit e familjës në shëqëri. Ndë një duhet të ja rikëthejmë familjës në dikimin e saj, që nga ajo familje të dalin individ të shëndosht të cilët pastaj e bartin e manetin, për njësijin si duhet dhe bëhen individ konstruktiv të dobeshëm për shëqërin e tyre. Por, familja bashkohore, familjët të nësat, balavacuar me telashe serioze,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 qëfar mësime është jepë, qëfar alternativë është, qëfar udhëzime është jepë islami, për balë këti grumbullit të lashësh, do të mësojmë me lene Allahot Azzerë. Al do të mundohemi që të ju bindim, praktikisht, nga së një teorikisht dim, por praktikisht, se në qovë se respektohen udhëzimet islamë, udhëzimet e Koranë dhe suretit për ega mirë, sallallahu sallam, ne, pa dëshimë me lene Allahot Azzerë, al do të kemi në dorë n të tjetër po ju përmbajtën me lejen e Allahut el leula do ndryshojnë më të mëdha situata në familjen tonë. Dikush mund ta kuptoj atë që po ballavoqet seriozisht, dikush më pak e kupton seriozisht, andaj para se filloj të flas për familen, dëshiroj të prezantoj një gjë nd të përgjithshme që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 me rethin, akrebat, farefisin, nuk janë në nivel në duhur. Ne kemi probleme. Braktisit dvajhdushme të familjeve, shkurorizime, të lashe, probleme. Braktisit nga anë e fmive, të prindrëve. Ajo që dyrë i dje ka qenë skandaloze për neve vetëm kërë kemi ndëgjuar se ka, ka, ka ndodhur i jashdikon, ta shmë neve për ndodhë. Pra në thaj,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 janë të cilësuara me mundësi të ndikimet dhe përmirësimit, përvashish kohës dhe vendit. Nga se diso gjyra ka ndryshuar, po, me kalim në kohës. Por diso gjyra ka në betë konstantët, përndryshuar, e keqën betë të keqë, dhe e mirën betë të mirë. Respekti i prindrëve nuk unë varët nga zhvillimit teknologjisë, a në këtë sheku nuk është i mirë respekti i prindrëve, apo se kemi kompiterit. Kësë në rënë, fakt të egzimit të kompiterit apo i, i, i telefonave të avancuar më programet ndryshme automijeteve, shtëpijave, luksoze gjitha këto në asët një rast nuk e bëjn që respekt të i prëndërve mësit e rëndësishmë gjithë më bëjt e rëndësishmë anë të istami këto gëtet asët një herë asët një herë të rathia bashkoturit nuk ka qene mirë, kur? dhe nuk do të jetë kur e mirë anë të istami e sulman pa vasish kohës d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 Më vonë. Tashmë po prezantojm tash problemet tona. Një një një pasqyrim i përgjithshëm i situatës që jemi duke jetuar në rrafshin familial. Po dyshim se pasaj ky shtrihet në rrafshin shoqënor, por fillon nga familja, nga individi që është antar po i një familjeje. Për thjesht po e them, prezantimi i këtyre problemeve absolutisht nuk nënkupton nënçmimin për buzjen, zhgënjimin, dekorimin kur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 tu japim këpim ti vesh mbathën dhe ia dërzoim shkollës dhe përfundoj familen ne kemi ne keq kuptim serioz atar këtu ne mund nëse teorikisht ta kuptojm familen ndryshe por sjella praktike është më këtu e tër brenga e babait të sotshëm është si t'i ja siguron anëtarët e familjes ka fshatin e gojës kjo po dish është obligimi i ti s'a nuk po them milion turit para duhet tjetë kë angazhimi dhe interesimi dhe obligimi i vetëm që e kone tyre, kjo është përqe ime. Ku është tjetë i rëllë? Ndë fatë këtë sështë, nuk duhet që tjetë brenga jo në vetëme, tjetë gale jo në vetëme e përkufizuar vetëm në këtë rafsh, o shqim, pije, veshmbathje dhe pasaj në rrugë. Leja rrugësi, rrugë e edukën. Leja televizone, televizone e edukën. Leja internetit, facebookot. Ata edukojn. e edukojnë. E ti? Unë e do me hongën me pi. Shpine ka, ngrahët e ka, gjitha kushti ka. Për së është kë familja. Këtë mund të gjenë hotel, mund të gjenë kutoqoft. Në familje duhet të gjenë, në di që nuk e gjenë asë kondë. Ushimin pjenë e gjenë e dykon të jetër. Nuk është familje e pësashme për rushim dhe bje. Ndaj, nga këtu duhet të fillon të të këthit kuptimi familjes. Roli i sajtë cëllë është. Roli i gjdo kujtë për janë të familje cëllë është. Ne vujem nga këtë krizë. Dhe duhet të mirë me këtë qështje. Pra ndaj, islamin fillon në regullimin e këti përlimi nga ndarja përgjësive. Kujtë qka i takonë? dhe qëfar duhet të bënë familje, objektive që duhet të realizohen për mësë familjes, islami nuk e ka objektivë themelore të egzistimit të familjes ushimit dhe pijen, nuk e ka, ka një që ka tjetër, andaj një prind i cili nuk ka arrit që të siguraj familjes e ti, asë gjë tjetër përrejt se ushimit dhe pijes, si pas kuptimit stames ish dësht, ish dësht, ish e stames është i dështuar. Kiminohi këta kuptim drejtë,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 Gjdo kush i kanë, i kanë një listë të gjahat, ndoshna të pafudme, të të drejtave, të ti, ose me një fjallë, të obligimeve të, të të tjire që i kanë dhejti. Bova prët, që djemët, vajzat, familja, apo, të respektojnë, dërujnë, bëkqyrin, e drejtë e a mi është. Mirë. Par asë, nëna si kanë kështut, fëmija thotë kështu.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 që fmiut ti tjetë i selshëm me te, i kujdeshëm për te, të shikon ajë fillimisht, si ka qimë për balë fmiut të ti. Sa ka investu për këtë edukim? Sa ka kryo obligimin prindi për edukim në fmiut, edukim të mirë fillt, ku pëtim plot, juve të matitë ushqime dhe pjesë. Pëndaj, sa të kemi se, asë kush nuk menon për përgjësitë. Të jetë ankohen se të tjerët nuk janë duke u sjellën më tas si duhet. Prendet ankohen për fëmijët e tyre. Fëmijët ankohen për pendët e tyre. Nuk më kuptojnë, nuk ndëgjojnë as kush. Gruaja ankohet për burrin e saj se s'e kupton. Ankohet për problemet e, e, e, e familjes të burrës së saj, ku ankohet, ankohet në punën e saj, tek shoqët e, e punës, tek tek shoqë kollegët e punës atje.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 Nuk po them se njëri ju gjithë mund ka faj burri ose gruja. Ka mundësi që burri e ka dhe në mundi maksimal, për ka përreme. Këtu e në raste për e ashtuuse. Këtu e në raste tjerëzakonshme. Ka raste kër gruja me dëvërtit është shumë korekte. Të gjithë të obligimet i ka kry, është edurushme, për me gjithat është përbonë një burri ju mirë njësë. Dhe e malë të rëtanë mazdimishtë, duke në në qmurë për buzë, nuk e ja respektantë të dethë, ka kështu, po këtë në rëtrala, në shumicën e rastave, në shumicën e rastave, gjemë se shkak i thyrjeve mërëna familis është se individi kërkan nga të tjertë, para se të e apaj të tjertë. Nuk ka mundësi një arsimtarë në shkollë, nuk ka drejtë, Në arsimtar, në mësues, në profesor në shkollë që gjatë tërë vitit jet i dop në lehrim, i dop në prezantim, e pastaj kur vjen koha përimi të kërkon gjëra që as ti ka sqeguar, as ti kaon hakun si duhet dhe thot, ja shikoj nuk po mësoni, nuk po mësoni kështu si ti ska liderosi duhet. Temin na vet kritik fillimisht ne para se të kritikojmë tjerat. Ana ndjenja e vet kritikës duhet të insturon familja ndjenjëse on çfarë po bën për familjen time, jo të tjerët për mua. Këndin bën që të lëzojnë familja. Qase çdo kush vrapan me kry punën e tij, nuk shikojnë tjetër çfarë po bën. Po s'os fat keqësisht të, të shinsalu. Fash edhe më herët. Cdo kush përpiqet tjetër, pse on më bën gjithë këtë punë? Pse on gjithë këtë punë më krytë shtëpia? Pse on gjithë më ble? Pse këy nuk, mon, nuk bën kësot gjithmonë duke shikuar çfarë bën tjetër? tha pastaj kur tet nuk është korrekt edhe nuk bën më korrekt. Kësh problem. Gruaja thot pse on e gjithbunet më fali para. Pse on e gjithat timin ai këtu, pse on e gjith, pse on e gjith. Ai kur asos du mo. Bunë do të jesh pse on e grua s'tam jetë më kusht. Gjithmonë shikojnë teatri pse nuk po bën. Ti shiko punën tënde. Ti ja ke përgjegjësimin se duhet. Kjo e ka ku, edhe kjo i ka kuptimet e veta. Normalisht i kosterimet e duhura që do ti bëjmë Lena Allahu a le wala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 ka filluar tek rinia të shfaq një smune që mund të quëm kësut marja e gjerave si përfatsisht. Shikuarit vetëm në vizlimen e gjerave, jo në esenësën dhe bërtham në t'yne. Për shambu, shikuarit vetëm në vizlimen e gjerave që marrin sytë. E përsa të nësit, janë të dëmshme, janë shkatruse, për e rëndësisht ma është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 nëse nuk ka qasë e studioze, ta kupton mirë, jo për notë, jo për lavdatë, jo për punësim, për përfitim, personal, për dije, për kontributë, kështu do të mirë e dia. Edhe puna, kur të kryetë, si përfatsisht, pak më thellë, për të futë të sheshe, bashë është poshë, mështërim bi mështërim. Kësë më serioze. I kupton gjirat të ashtë në batë të vizlimës, kujtojnë se bukuria është në shfaqen e trupit, e në lakurici, e në valzime, e në këngë, këtu më nësë është nësia, këtu është përparimi. Në kështë tjeta e të tërra arë këtim, në tjetë qasit saktuar, edhe shumitë sa mbetër e jetës është kontribut, angazhim, së ristat, një është e ka rinia, e ka shndruar shumitë në jetës në arë këtim në dëfrim. Jeten apo kohën më të ndishme të jetës, më produktive të jetës, në kohën kur më shumë të mund të thith, dobi të merë dhije, e gjemë se mi aftonë me Knacitë të, të, të, të, të një cipe të holë shumë si përfacore. Knacitë e kam betë në futbol 90 minuta, 90 minuta, dy, tri herë ditje, loj, loj, lojrash, loj, loj, ko e dy në që farë ligash, 90 minutën ditje mi humbë në topë, që farë linje, që farë, kështë shiko bastorët, këqyrë në si parësër me fitu, jo më lodhë, jo më lodhë me punu, nëse puna kërkom pak ma fellë me hi në angajime,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 ish ka saoma sipërfaqëore me kon mas na lënd me këto ligjërata mas jo jamin të sono junior topëngëra mas më ndal Allah u djëmë në mëne në opsion u në mëna çikë ruka ku pat çan kjo veshja ku pat çan ky llastim udhve a din ku çan kjo a mëna në garniere këreni me kët kuptim të arkëtimit kush kanë a nollë donë dikush më menon kët punë a nollë dikush më inon nal Në spim e dhënë, ku e njësë, ku përshkanë? Andadet nërë baba me nalë vajtët i ura dhe dhe dhe natët, ku përshkanë? Vien ura një, ku ke qenë? Ku ke qenë? A s'ka dhe t'baba me e pytë vajtën t'i ku ke qenë? Nështë ka qenë dhe shuqa, kam su matematikë, nështë ta? Por në qo se s'ka qenë duke su matematikë, po kam su dikën të tëtër. Atër dhëtë, e marë një lapsë, mërë? Çikëi, çfarë çfarë po e tan 1 2 3 5 6 qerrë zoti. Ço du del? Ço çu del? Ha dita studiem pak më tepër. Nuk po them të gjykojm se si po rrot për gjerat. Kjo s'ban, kjo është e këqja. Nuk po gjykoj parazë. As nuk po gjykoj para drejtpërdrejt, as para drejtpërdrejt për azh nuk po gjykoj. Por po thras. Çe para se të mirim me çfarë aktivitetit? Me çfarë dëfrimë? me qëfar do le arktimi, me qëka do qëtë miremi, të kalkulume, një jetë e kemë, si mundëm një jetë me fundë në bëgjazë, në komorë, qëka të delë në delë, një e ki, këtë e humbe, Allahu të falët, s'ka më jetë të jetër, Për nuk do të ka që thjesht të kuptëm jetër, ka që parëndësish me të kuptëm jetër, ha të të lojmë pak më thellë, pak më, të zhytëmi pak më shumë në Thërësirët e kuptimeve. Ta sa që imi duke bërë. Allahu gjellewala dhe të fejne të dhe bun. Ka përshka një mëllë. Ka për danje. Ku, ku, ku e në nisë qëto? Qëfëse e në nisë në këtë kët pikë. Apo të shukoj me qëto puna shkoj qëto? Na e në nisë që të jemi një shëqëri e zhvilluar. E prosperuar. Një shëqëri që kondriban për njërzimi. Në regullë.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 Studiës, studim më të theluar, nuk ka, kalkulime, absolutisht, këtë duhet të alëftojme, nëse jemi në këtë kriz, e dytet që ka fëlluar të, të shfaqet, është egoizmi, humbja e njenjes për tjetrin, dhe këthyria e fokusit tërsisht të këtë individit, të këtë unë, unë e më rëndësi, mu më duhet, mu më vynë e këtë më rëndë,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 por duhet të ndërtojnë biologikë dhe arsyje të shëndoshë. E kjo është të e që mungënë. Dhe këtu kryta për në shfaqenë, ma t'ja gjerojnë me epshë, jo me arsyje. Nga si thashë, për mungënë e e para. Dhe shfaqet e para, si përfacurja, mungën zhjithja. Pasta egoizmi, epshë i bëjë gjyka si pasaj, a i vendosë s'ka skorshje, s'ka lojikë, s'ka kurfër, s'ka kurfër kur argumente që mund ta bind mendjen se ç'kjo që po bëhet është mirë, s'ka. Nuk në komencim si mendje, a rëndësim është epshi, epshi se më po më çet mirë. Kjo është e rëndësishme. Kjo rrezik atë, kjo është krizë serioze që ne po ballafaqohemi. Dhe e fundi që duhet ta përmani koha dhe shumë të tjera Po këtu janë kriza që vëllai kanë nevojë për trajtim serioz, kanë nevojë për për zgjidhje vëllai. Ësht s'edan qofse ekziston një lloj edukimi. Atëri i tërr i është ka për ashtime. Gjithmonë keq ka flas ka për ashtime. Po për fest pra që është në mos të madhe. Vëllai në mos të vogël me komponim serioz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 për shumë sociolog, për shumë psikolog, apo mund të nësë tjetë serioze, por për ata që e njohin, e njohin mirë qëfar e bënjë familet të ngritur dhe qëfar e rënan, mungjesin e mësimet të këse natyre e shohin shumë alarmant të dhe shumë serioze. Muhammed sallallahu alesallam, imësën të fmi të vegjel, regullat saktuar afetarë, që Ibn ka Ibni Abasi, Ibni Abasi është të thëmi i vogël, shë të thëmi i shtatët veqarë. Muhammed Asamb të thë, ihfadhi lëha, ihfadhke, ruja Allahun, ruja zotin, të runë zotin ty, ruja ru, ru, kufita Allahut, të runë Allahut kërë e të në vështërsi, ihfadhi lëha, fër rëkha, i arëfke fër shidda, ruja Allahun kër e lërshëm, kërë ke, kërë ki munësi, Ruaj Allahu Jalla Wala. Kurie dërvërsi në, në smundjen e krizës amplëçëri Allahu utrintu. Shikoj fëmijë 8 vjeçor i dhëtohet me këtë fjalë për t'adukuar edukatë mirëfellt pa mungesa kësaj nga shtëpia tona. Po po rënë gjenerata të rrezikshme vollëtarban që të zhvëshën nga besimi, të zhvëshën nga udhëzimet e Kur'anit të shenjtë. Kjo është punë shumë serioze ata dalërmonte. Dhe, dhe so përpjekja që bën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 Kështu dat e islamit janë çka do të bëni musliman, çu mos i lind me prind, çu mos i lind me fëqion, çu na jeni i dobëshëm për shoqërinë dhe për vendin, çu to i mson. E këtu këtu përbëjn problem, këtu përbëjn rrezik. Allah i një trajtimi kësa atyre i muslim besimit, edhe në shkollë, edhe në familje, edhe kudo qoftë. Mo trajtu me këtë dozë të madhe të paragjykimeve. Dhe fëgjikueset e rrezikshme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 Mir po, objektivi ka me të njëjtë, por tash në mënyrë të ndryshme. Ju me z, por pa z. A ne është serioze? Mungesë e sim besimit o krye familjarë, shtëpinë ndën tash serioze. Është, është krizë që ne jemi duke u ballavantur me ta. 700 vjet më parë, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Morrua uladekum bis sala wa hum ibna us sab" ordërani thmijit e juaj, që ta falë namazën, ordënaj, nuk i pas 7 vjetë, dhe që fëse thmija, kër i ka 7 vjetë, i thua, që biri janë falo, që bija janë falo, se hini i kindija, që falo, në që se kemsu maherë, që shë mu falë, që shë me thonë fal, të të të të fal, që falë, që fal. Andaj, i bjenë kë mu falë, që do të me buhë, që do të me buhë, që do të me buhë, që do të me buhë, që do të me buhë e dinë si jënë 5 vakte, dinë me i do vakte, dinë me i do reqatët, i dinë surat, dinë kush e pejgamberi sallallahu alai sallam, dinë qa kiblja, dinë që ka është abdesi, dinë që ka është imani, ka si i ka mësu më herët, i ka mësu në shkullë në shtëpise vetë, në që nësë kamë simbesim në për shkullat, i sot bot, i në shalabot, kush për në nënë më pasë simbesim në shtëpia,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 për të e kalimin e këtune krizë dhe problemeve dhe për formimin e një familje të shëndosh kumë bjetojnë vlerat e mërë feltat të moralit dhe besimit dhe silës në përresi. Këto për shkëputëme, shkërtëme që i gundëruar për të, të rikëthujer për sërin e pjesën e dytë me pyte dhe inkodrimet e juaja. Dera të herë, Allah gjerë laura ju ruajt edhe rikëthemi pas një pauzët e shkërtë ndaj në ndishtë një zotë jush për lefë. E kësë në ruar, unë i këthujem përsëri në pjesin e dy të emisionit tonë, ku tashmë, si kërë që si e këndë njërë, është rezervuar për pytjet e juaj e dhe inkuadrimen nga anë e juaj, dhe, dhe kanë arë dhe pytjet e shumë ta për mes SMS-it, dhe unë, dhe dhe së atë fillojnë inkuadrimet e pytjeve nga anë e telefonit, dhe të munduemi që të mërë diso pytje që kanë arë për mes, mes SMS-it. Thët, kam një pytje rrëdhë alkoholit, sinë në ku... Kemi në telefonatë për më së prate, pas të e bashkëm. Ornani? Orna? Orna, Orna? Pytja Borës, qështë i së duos, e rosti pregamerit ujubit a në i traun, po? ku në në më të jetë në më kënejtë në shtrat, në smundje nuk e është duos. A të dhe që në pofë afla në në që në dëgjua? nuk jem duke në dëgjua. Se dhe qoftë, do është të konë do një problem teknikë që është mirë që të të, të ndonë edhe njerët në bëndëthirën, do, do të ketë sukses më teper në inkodrim. Thëtë, në kuranë për me në një jetë nuk ndaluet rëpsisht alkoholi, për ma vonë ndaluet. Ju dhe ma spjegoni nëse kurani është dhvitë komplet një qilë, prej qilë, për përse nuk ndaluet herën e parë. Kurani ka zbrit në natën e kadrit në qilë në dunjas, në qilë në kësaj bote. Pastaj, gradualisht Gjibrili i e kasirë të pegamiri sërë Allah al-Salam. Andaj, ka zbrit në basë të situatës, rëthanave, që normalisht të këtë të këtë ndikimin e ti të jetë si përgjigje e rëthanave të caktuara që njështë të kënë mële të kuptojnë. Për e në kori ka qenë fillimisht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 Shpesa që kësa e radhe të kemi sukses në njënkuadrimin e sajë? E kom një pyshë që ojgjë vizje me këto motra që janë bolune. Po? Që povejshën, do me thamë me këto dini e këtë. Si nukë që do me thamë. Po? E që po shkojnë pra to dhastma në mozikë e për zikë, ta më në në që janë. E akshë mujtë të... Po? I dhe pak me to me foj. Po se me qitë njaj legjërat për to. Po ajo qartë. Allahum. Aja është që, përmenda, që kërë zë bëndë me pyqin e parë që ka në mesaj, po e në kohadrujmë do tëtë të pyqin e parë që u bë personë të përnë telefoni, tëtë të disa motër të mbuluara që veshën me dimija, shkojnë në përdojnë. Filën me ndërruar, nuk duhet që ne të thejmë motër të mbuluara, të zbuluara, e kështë të më mëratë, nga se shumë më tepër nga motër të mbuluara ka,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 Ne duhet ta kuptojm rregullin fetar si lësh. Pastaj kush e shkel, problemi është tek ai. Të shkohet në dalshme ku ka muzikë, ku ka përzime bora e grah, ku ka alkol, kjo është haram i ndaluar. Dhe kjo është çështje e qartë, gjithmonë ka qenë e qartë dhe gjithmonë do të jetë e qartë. Kush tenton me pshitjell me përzime, arsye e caktuar me problemin e tij, për fetarisht këmbet ndaluar. Do nuk shëlloj që ato që në bulluara kanë dyfish përdesi. Në katë rast. E para për çdo individ që shkojmë në qytet Tram. Dhe e dyta te tjerë u qejnë se nëse a bëhet halal, me kon që nuk as nuk shkon kjo. Andaj ti me shkoren tënde bën problem. Dhe e treta i bën problem asoj atje. Thotë pse s'po shkon ti? Ajo tjetra shkoi ikë. Andaj ti me të përgjithshëm, mos të, të bëjmë dëm të shumta për një çef vetëm që do të kemë shku diqon. Kjo është çështë e qartë, e ndaluar është dhe nuk bën më shku. E kemi një telefonat, urnani? Njala Urna, urna Selam aleikum Aleykum, salam vartullah Allah Për ndëgjaj, për ndëgjaj, urnani me pyten, për ndëgjaj Qilat qenë obligime të e burrën daj familje të ti? Pa? Ako vetëm obligime të furnizimin e familje, apo obligime të tjera? Pa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 në sa ka prit pak po na bën hallall. Uh, Ë situata është sot në kuadrojt e rradhas, po sugjerohet të bëjë një pyetje nga ata që kanë dërguar me SMS. Iambulu, po e kam heqshamin mës dy javë, an pranot namazet. Foko që e ke heqshë mës dy javë këtë e ke bujëna. Sa nuk duhet me heqshamin. Po namazi, bosh diçka tjetër. Të është obligim vetë dhe me nin Allahu xhelalu ala të të llogaritet se je duke kry obligimin. Dhe që fëse se ki shamin të obligimin e kryin, por nërmërështë gjënojën e mësë në batë të shamis e, e ki. Kemi telefonatë urnën e? Urnën. Po të dëgjojnë? Salam alikum. Aleykum salam vratullah. Hojtë bejt të anën e të botë dy kytje. Kytja parë është përsham nëse punën si arsimëtore, se profesor në për shkolla të ashtë, ki do uh, të mjo drejtu një audiencët saftume bërshamullë që i shenë zonësat e tash ato në mesin e tyne ka ato dërshenë dhe vojtët që të të të të të të zhvishura e të vazhdimisht të më tonë që kimin e ki në rejtim tyne që shumë që, që më bon që të rasë dhe a ki haram bërshamullë edhe pëytja dytë që desh të më dhvetë për një grupë al-ahbash ati e në Gjermoni povepurujnë e në të pengojnë ki Gjermoni në pjerë Pa, Abu Hamza dashko Amrin i cili po ndaheto dhe alhamdulillah ka ka pa, ka boni fund madh atë në Gjermani është një grup al-Ahbash njërk, so, që ata nën staf Florsin zehabizmi një fra Pierre Vogel Allahu nuk ka shnia Allahu gjithkuen ççi meselesh subhanallahu men yakide mos vet fraqide kan vetëse familja kanë ndihmuar ne ky grup pa grup i musliman asha musliman me loja shtbelief çfarë është e çart a mirë është e çartë se brekat pitë spart që njeriu po nënarsimtar dhe padyshim dh dhe të drejtojtë në zonë dhe ti, aty ka uh, femra që jënë të, të piekura, të zhvilluara, dhe të zhvesha, fatkecështë, si të cilët. Ajë Aj, normalisht shikim të parë, drejtim, pyto, me, me aboni pyte, normalisht nga njerë dhe të drejtojtë me e shiku, në, në ftyr për shambullë, për jo shikim të theluar, jo shikim që e rezikon vëndetija, për, mund bënd shikim një herë pas a të largohet,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 në kuptimin shikon dikon se është e pamundshme kjo, por edhe u tash ta ar arsyetove don't s'kam çorë dhe pastaj ti ti ti sikur se thot po tingulit syt atje, edhe thot unë s'kam çorë pa shikuar. Jo ti ke çorë pa shikuar. E di që s'ke çorë pa shikuar di shiku, dikon. Mi po ju edhe shikim drejt përdejt thosë nuk ka as kush glas pas saj. As shikimin duhet me bë. Po. Andaj një mesatare kërkuar që e ruan njeriu veten e ti sot ka mundsi maksimumi të ruan dot atë ul shikimin këtu është. E, kjo është e kërkuar ahbash është grupi devijum kanë me 10ra me 10ra mendimë 100 devijime esenca dy na është madrimi i njerëzve dedna shkollta adhurimet adhurojnë njerëz pas allah xhelaluhu është grupi devijum dhe shumë është normal që ata kanë kundër uh, aty thirrësit e madh në Gjermani dhe të tjerra nga se ju pengona në frekuencëtyre u bën zhurmë çe deportojnë mesazhet tyre tek njerëzit ata nuk kanë qaf dikush më opriz kët çeci Dhe pastë patyshim, njëriu që dënë shpjegon tauhiden, besimin në Allah xhallahu wala, u thotën se Allah duhet adhruat, njërzit, vareza, të adhurohet njerëzit, varrezat, tyrbet të punë, nuk kanë të bëjnë me islamin. Ju pengon njerëz të caktuar si se Kusen Ahbash të tjerë dapot. Andaj Ahbash në grupin devijum nuk dua se janë të alhamdulillah dhe nuk duhet të bëj zhurmë tak tek publiku jon me kët grup, se nuk ekziston, nuk i njohin, por dua të them se është grup i devijum, nuk kanë të bëjnë me islamin dhe është normale që e ja luftojnë kët njerëj, ngasë thash ju pengon prezenca e ti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 Por tash faktë që huaja Allah më thë, po bëj këvet çikaj, edhe tash 10 vjet veç kur Allah e di, jo kështu. Andaj për fillim filloj me elhamdulillahi rabbil alamin ve kulhu vellahu ahad. Por shoqëjdo herë duke mësu sura e tjera. Inna a'taynaka al-kauther, wal-'asr innal insana lafi khusr. Sura të shkurtë ka dy rreshta të vogël, imson njëri thjesht. Q të mëson sa më shumë namaz. Kemini telefona tetë të radhës. Unë ne Asalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. Asalamu alaykum. E huaz besonat fit rres obligimeve te gruas ndaj familjes si dhe uh, a ka drejt nje grua muslimane e cila ka familje qe tiet per bashsi funes ne tradicion ne soi karshi Obligime në daj familje të dhe që nërësh daj familje të të shaj. E qartë, Allah. E qartë. Edhe kjo pytje do të të është e natyres e pytjes e më hershme që ka të bëj me temën që këna me trajtuna. Unë e thash, që ka vëqë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 Në gazetës tas në këtë gazetë jemi në këtë seri. O të tas obligimet e burrët, obligimet e gruas dhe si renditen këto obligime. Kemi ndoshta një varg obligimesh, por këto janë parë, këto janë këto, kur te kryin kët, të kryen kët, po ka lënë të kryej ato më radhë. Do të flasim për kët, por tash në kuadër të kësaj pjese të pyetje për rizin nuk mundemi të themi për të gjitha për shkak se ku është shumë ngushtë, por ju premtoj me len Allahu Xhelaluha se do të miremi detajisht me këtë çështje. Për gruaja nuk guxon tia përparësi asgjë, çoftë punës para familjes së, së saj. Kemi telefonat, urnë në e? Salam aleikum. Aleykum, salam, marhatullah. Posh, me të rekubek. Qtash këtë moj shumë pofolle në përpune, se një kanë njën të uta. Kiameti, kiameti, meni se një të një të një këmë pobë, shpikoha që pobë shenët e kiameti të bojët kiameti këti pobëlit. Poha. Se të të marrë dhe shurë gjatë përkirë. Është çarto, çart. Faleminderit. Selam alejkum. Alejkum selam, tullah. Kur mungon besimi në Allahun e Duhjel, kur mungojnë informatat e duhura për fenë si duhet, atëre në këtë në këtë ambient ku mungon kjo, krijohet një ambient shumë i porshtatshëm, shumë i porshtatshëm për daljen në shesh për shfaqjen e besytnive gënjeshtrave, panikave e kështu me radhë. Njëri veç me dit, kusht e imanit me dit, kusht e imanit, kusht e din, vallaj, kjo është bazë e fesë, veç me dit, kusht e besimit, me besu Allahëm, me besu me lajket, pejgambert Allahët, libra të Allahët, ditën e gjukimit, dhe caktimin Allahët, këtu e në gjasht, shtylet e besimit, Kto din, këto kusht e din, kërë këto pala rabinuj. Nga se, dita ke më dit, kërë të mësën aty, e shë e se, nuk e din, kohën e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 Allahu a të e din këndod kemeti, edhe asë kur të është pësti. Kemi në telefonat? Selamu alaikum. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Uh, Huzë dhe kam një pyke e rëfë qeshtje së duos, të përgamerinë allot e hiubi, alai salam, a i ka, dëmëdhëm, ka dhuru, nuk ka bo duos, dëmëdhëm, pas në në më vletë, së mundjë në më shtratë. Uh, a është më minë që edhe ne, kërë të kemë që është mundjë tronë, që është mundj Në me botë, meniher shalom na xheru apo manirë me duopak më shëvdo no do funache me na ufrir më shumë gjinohe. E qartë. A është sa dosh? E qartë, Allahu subhe fe pyetë shumë e vend. Selam alejkum. Ve selam terekat. Lutja është një mundsi që Allahu na ka dhënë për kryen e nevojave tona, për te kalimin e problemeve të lëshave, ku njëri kërkon nga Zoti gjithëzit me ndihmë. Dhe është e pëlqyer të preferuar madje pejgamberi ka thënë se Allahu hidhrohet nëse robbi nuk e lut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 Në po sabër. Po në qovëtëse, për shambull, smunja është duke e pengun nga disa aktivitete shumë dobeshme, shumë të rëndësishme. A po, atërëllutë Allah në Allah është shërëm, nga se për shambull njeri, njeri i ka peset në zansë, ose ka, ka aktivitete për shambull në gjami, ose ka aktivitet në punë ndikun, poblet i kontriban me të madhe, dhe si të smunja taj jesën shumë punë pakry, kënjër duke të më që tonë më lu që Allah më sh Kur smuni atina bjen na na na bjen telezonin. Po nëse nje nuk klen diçka të mollet keq, nuk osmuj diçka që haron, më bëj sabër shumë mirë. Por nëse e din se nuk po mund më bëj sabër ose kamzimu rreziku sa briti, më mirë shumë të thallon xella wala për shërim. Pegameli sallallahu alaihi wasallam kau dua për shërim. Ne kamsu dukan Allahumma rabban nas. O zoti jon, zoti njerëzve, idhabil ba's. Idhabil ba's. Idhabil ba's lërgoj e këtë smunja, dhe në, ishfi, shërana, ënë të shafi, ti ishë rusi, shë i faen la ju gëduru, se kama në shërra, ose shërraj këtë smunja me smunja, që nuk këthejet më, nuk këthejet më, lërgojt, tërsisht, në këna kam sotë më doa, varin nga në gjendja një riut, atëra edhe e përdojrë doan. Kemi një telefonat, urnane? Asalamu alaikum. Selam. Kamendoni hoc, komi fit invente, çfarë mendoni për Sheikh Safar Hawalin apo Seleman al-Audan? Ai ndiej këtë dhe jo. Mendoj që këta dy dietarë, dhe shumë të tjerë që janë dietarë të ummetit dhe që janë të njohur në qarqet e ummetit, nuk janë shumë të njohur tek ne. Ne nuk kanë ndikim të madh tek ne. Un dai më ndonjëherë, disa pyetje larg asoj të paraqyjoi picën tonë. E çmoi kur vlaçi na ka thirrë, sepse nuk e njeh, do të japi porigje. Por nganjëherë duhet të them, ne duhet të bëjmë pyetje paraqë ne vëna intereson, paraqë ne vëna brengos. Për shembull, kimi një autor ka me 10 libra ndikim madh, përhapë mendimet e tij, rrezikuohemi apo nuk rrezikuohemi, pyetin për të. Kush janë ne një teknikë se për haurat? Pak njëherë shumë. Ne duhet me me me, me stërmadhun nga një problem pa nevojë. Ta dy njerëzë janë sikur se djetarët tjere. Kanë dhije, kanë kontributë, kanë libra, i takojnë elites euh, së uh, djetarë dhe shkencëtaro dhe akademikë e musliman, nuk mund të muhëmën këtë që qështje. I përnanën tjetër, ka shumë qështje që ata që ndoshta kanë arde të ato përvendime që mund të kritikohen, mund të të, të, të, të tësohen, kanë mangësi, kanë do një kritikë, si gjithë do kështë tjetër. Si gjithë do kështë tjetër për i djetar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 është godimin e godim smundi, ja Allahu Gjellewa e Sharoft, dhe këja ka penguar që tjetë aktiv dhe që mati zëri ti nuk është më i dëgjuho shumë si për para. Përralim nga Salman Audej, qëli është shumë aktiv, shumë prezent me idejt, ligjeratat, aktivitet e ti, të padushim se një që punen shumë edhe ka hapsir edhe me kritiku, por edhe ka shumë pa hapsir me përfitu për ti. Në mënështë se këta e në djetar, po si jo përfituat pë Ta e që nuk është në regull, nuk është patim argument, e refuzujmë si kurse nga gjithë nuk është jetër dhe vazhdojnë jeta tamamë si, si kurse duhet. Kemi në telefonatë, urnëni? Selam, alejkum. Alejkum, selam. A mëj me ta vërgoz një pjyqe? Po, urnë. Ko kam në adjiku Allaho, adjikuhem dhe së njerëzit akredialisat. E qartë. Shkartë isha Allah. Salam aleikum. Aleikum, salam vratullah. Gjukimin njerë dhëtë bët në tokë, pasë që toka të mërë një forum të të të të të të të të të fërën dhe nhë, si kurse Allah Gjellevallat, thotë në surën Ibrahim, jagu me të beddë lë rdë, gajrë elë ërdë. Adi tokat dhëtë sëndruat në diqë të të të të të të të të të të të, në vetër një hapsirë, të shtrirë, një superfa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 Andaj këto dy kriesa janë të ngarkuara me obligime me adrim te Allahu xhaleu ala dhe për shkak dashi pasoj e kësaj ngarkesë këtyn obligimeve do t'japin nëse llogari para Allahu xhaleu ala. Ndërsa kriesat e tjera nuk do se të kenë llogari, sikurse llogariten njerëz dhe gjët, por kanë hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam se kriesat e tjera apo do të llogariten llogaritje të shkurt pa mundësi shpërbime, por sa për shpaguim vetëm, andaj nëse një kafshë e ka dëmtuar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 Nërso logaritja që pasaj, pasaj, dënimi, apo shpullimi, janë njerëzit dhe gjennët. Allahu nga mundëso që logaritja e një tjetë e letë. Kemi telefonat, urnëni? Selam alikëm, ujtë. Aleykum, selam. Dërështë e në të banë një fytje. Po? Ditën e kurban bajramit, në dy uarat natës, e këmpo një minorën qirë, edhe e këmpo aborën e zbretëshën. Qa të më fa? Qa të më fa?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 Po, po, po, po, një kajtë po. Po, po, falë o, të ndëgjujmë, falë. Këtë mesionë që do tërkë i hozë anë tërra fërë dhe këtë, anë në në shë përfollë. Po, po. Ako mundësi me ditë da i hozë, i kajtës, të sfarës fri e ka. Ako mundësi, këtë më majnë, aki zëratën që më majnë, që së përën që të shëtë, e tërra me. Po, po, e qartë, e qartë, ola, e qart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 aiçi fletë është zakenaiku një nga dietarët e njohur e botës islame që padoshim tek shumë njerëz është i pranuar i pëlqyer dhe kërkesa e këtij vllau është me vend që të përkthehen ne kemi disa iniciative që të përkthehen disa legjëratë të tita të transmetuan në shqip por ai ka aq shumë saqë nuk mundemi gjithat i përkthejm por me lenë Allah që ne ju premtoj se një ca afër me të shkurtës do të keni mundësi që shumë nga legjëratë e tij të, të keni mundësi të ndihni ne me përkthem në gjuhën në gjuhën shqipe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 Pa. në shku me vendre këtira në shpëllinë. Por betën ba... të litet në një kandë, kësh dhjot mu stabilizu fëmija vetëm, përsh e mund rrëf palje, atë që të kësh të rrëf të shkënë të shkënë së matutje. Po, e qartë, e qartë, allo. Këtë bu mdukët është të thejnë bi kryesur, se nga këmë një njërini një, shumë të pasër, pa. po shkëllimin e këmë shumë mra, po. Po, po. Shumë mra e një shk Pajtova ty... më thonë, natën e shkuam përpara me kasti me botën ku xhinën, edhe kur tentojmë për shembull me vini në front, çfarë? Ne vëmë konkurrencë me rand të tjera. Edhe të jemi vëmë më shumë me 90% të popullatës. Është qartë, është qartë dhona. Unë unë pajtova me ti, po e kam dhënë një një plecësim inshallah që do ta marrni tash inshallah. Shkollë fort. Kur jepmë se pivo për enkuadrim, falni më. Ë normalisht unë thash se edukimi nuk në kupton vetëm unë në në kuadër të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 Alhamdulillah. Do lavajem za fajr i Marja. Alhamdulillah, kjo është falë ndikimit të Kur'anit, se Kur'ani është rrem. Alhamdulillah, kjo është për gëzim. 600. Digjës 5. Çfarë, të vazhdojmë përsëritjes se inshallah bën në veçorën kimja po. Alhamdulillah, kjo është një ndikim praktik i Kur'anit që shëron për ato që njeriu uh, vuan dhe hjek vetynë. Shumë shumë inkurajim i rëndësishëm dhe më vend, beso që inkurajues për shumë gashikuesit on. Kimi telefonat urdhani.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 Po. E ne dim se qka është medacin, qka është në riuës. Së është kriju medacin, së është në riuës. A është kjom në të dati mabë, qështë të thotë të shumë. E qartë, e qartë. E qartë, ishë alla tashë me përgjigje, ishë alla. Me përgjigje. E kemi edhe dhe të mjë telefonatë për të inkuadru, pasaj se të apim përgjigje në këtë grumbull për për të në të një. Allo? Urna po po tëtriumjyon, Fal Nacional Hala Urna, urna, pa trioidoj Salamu alaykom alaykom, salaam a rahma t'umë Hoqjë bë te përborni py masked fo, Fal wenn hoqjë shë kanë bëgë ardhøre jemi presenit Po kam shumë vëzvese. Po? E jumë kone përtyr për kisha gjamija, sëmë po sëm piti po një lotë qiqë. E dishtë ta më të, më të zonë a kishë mujtë përmë të nëgumë me shkute një oqë e fortë. Më sh, në këshilua. Inshallah, inshallah, ta japëm. Ta japëm një po përgjë. E shalomë në alekum. Alekum sëra. Alekum Salam Aratulloh dhe që këndëruar me keqar dhe duhet të lemraj që me ka që përfundan mundësia e inkuadrimit të telefonatëve nëse emisioni është në fund e siper ndërsa ne kemi një grumbull pyte që duhet të japim për rigje përfunduam atë për Zakina Ikon dhe filluam që të klasim për inkuadrimin ati shrikusit që edhe një vretje që adhom pajtohme te që nuk duhet të fokusu me vetëm në qërëtë në moralit po duhet të fokusu me dhe të krinia, por stimulimi i tyre për arsim shkencë zhvillim është kështu më radhë. Unë para se të filloj të flas për familën, kam folur 3 legjionat për territorin. Atij kanë përmendëse zona duhet teoria, sorthë nevojshme, sa stimulon instalim për territorin, sa na duan shkencëtarë dhe kanë përmendën nëse nëse në veshme, për për Kosovë, për shkakun na duot në shkencëtar i përvilit caktum, i duhet popull dhe nuk ekziston në kështaj. Apo ketë jena më katorni, deri sa dalaj që kryej këtë obligim.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 Ne ke, ke, kemi një kapacitet marramend pozitivisht kur bie fjala për kuadër për, për për për për potenciale që për kuadër potencial dua të them që ja për shpresë apo net ardhet mirë mirë po rrezikohet ky rini nga mortaliteti rrezikohet rrezikohet nga nga dyftësia rrezikohet nga shumë punë të tjera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 dhe thëtë alhamdulillah duke lezuar kul a u dhubi rabbi lë falak, kul a u dhubi rabbi nësën janë larguar, kjo është alhamdulillah, kjo është argument i qartë, praktik, që gjithë do ditë në përstitit, aja që Allah u Gjallu Allah ka thonë, wa në nëzillu minë al-Kur'ani ma hua shifaun, wa rahmatun il-mu'mnin. Nëzbrisëm Kur'anin, i cilështë shërim ilaq për njerëzit, dhe mshirë për ta, ilaq është për neve. Andaj, Edhe në smundjet e jashtëm fizike, jo vetëm shpirtnore ose psikike. Kur shtankundën antari i antarit familje, si i familjes nisi se po i dham koka, i dham dora, i dhem barkun. E ka vendosur në atë vend kur shtankuar dorën e tij dhe ka kënduar surën Fatija, kul a'udhu bi rabbil fala kul a'udhu bi rabbil nas. Fashruar tani. Pas po dham që mos marrë medikamente, mos kaq kupton dikur tash, po dham me barisht ilaçet. Ato që i pshuan mjeku, që duhet mirën, po si jo, ja, ato duhet të mirën. Por pse nuk e bëjmë përshëmë e pim një një ilaçe caktuar, e pim bismillah, e pine, u kry. Apo tash pas sa që të duam ku të dëm, kënë falë kënë nas. Edhe këtë edhe por të sigurisë pse jo? Qyse Kurani është shërim. Thotë, kanë dëgjuar se thon i ursi me ilaç është mëkat. Nuk është mëkat, ngase nuk po e përjasu njeriu me me, la, me me Lekun. Në nuk po e përjasu njeriu me me Lek. Por ne po e po e cilësojmë njeriu, më një cilësi që kanë me Lek. Pela gjenturta ndogojnë gjinoja. Atë dhe ky urr si më lek me kon. Ky s'është më lek. Po si më kon çashtot? Nuk është gjinoja, ëh, të përzesohet në këtë raf nuk dhe që ka diçka të keq atë. Dhe e fundit sot kam shumë vezvese, kam shkuën tyrben teçen kikse ashtu me radh, keto ndon tyrbe ku këtu që ke shku gabim ka po, nga se në tyrben teçë që nuk kosh rrem, është dashur të shku tek hoxha i cili firon Kur'an. Kënon me Kur'an. Për zran mëse në prezant, atje ekid disa xhallar që nëse interesosh mund të jesh dacet nuk shkojnë Hajmalia, të cilët uh, nuk ë uh, përdorin besutni, nuk keç përdorin smund njerëzve, por njerëzve u këndon me Kur'an. Njerëzve u dizen me Kur'an. Andaj mund të shkosh në xhami, të ofrosh tarivën në xhami aty të pyetësh për shembull, një hoç që bën rukja, kso tu një hoç që bën rukja, ata e njohin. Dhe çojën tek atë xhollart, pra vetë sikur se ata dhe fillon ruktimin e shrimit tën tash nga fillimi, nga xhollart Emirfilled të çojë të përdorin metoda fetare shrehatike të lejuara që me lenin Allah xhallahu ta ndihmojnë me dal nga kriza që t'ka kapluar. Dhe gjithashtu mos mos e humb hyrën e shpresës tek Allah xhallahu ta lut Allah te barekuta, marabdas, fal namaz, lut Allah në sejdë, ngri duart kaq i thëjë jo Allahumma thit që gjithfuqim shkëro më zot jam dergoma që golë që kam me lenin Allah xhallahu Allah qoma shkëru. Me kaq që un po i do fund personte edhe pse kemi kaluar pak minuta nga koha e limituar dhe jemi detyruar çë të ndërprejmë mundsinë e inkuadrimit të pyetjeve, por gjitha kjo vëllai për shkak të kohës së kufizuar, përyshe dëshira jona është që të i më gjithë punëpranësikuesve tan, gjithmonë t'u ndihmojnë me len Allahu xhënallahu te dimë dhe kemi mundësi që ata të kalojnë problemet e tyre, të informohen sa më det sa më mirë paraqitjen e tyre son për fen e tyre, por kaq që janë mundësit, në sallallahu xhënallahu që të na ndihmon në av sukceset, na ruan dhe të na mundson që këtu bashkarisht në bashk punim të ndërsjellë të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 dhe të nambron nga gjdo keq keq e keqe dhe nga gjdo keqbërës. Shikur në ruar, Allah u juruat, jësh për bleft, për durimin, për inkuadrimet, për kontributin e vazhdoqëm që po e ipni për këtë emision dhe emision dhe të tjera, nësë Allah në madhuar që të pranon këtë mund dhe këtë kontribut, dherin të akim në arshëm, Zot u juruat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>